Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 5. 96 52 9 Q Подивимося, подивимося, проголосив патрульний штату Коннектикут Оорен Хемільтон, хоча він і був один у машині. Це було ввечері 2 червня через 35 годин після виявлення трупа Гомера Гамаша в містечку штату Мен. Назва якого Геммільтон ніколи не чув раніше. Він був у районі Вестпорт-1,95, у закусочної Макдональдс. Він виробив у себе звичку, патрулюючи міжштатну автомагістраль, завертати на майданчики їже і пальне, якщо повсти з вимкнутими власними фарами вздовж останнього ряду на такій парковці. Можна інколи ухопити добру здобич. «Краще, ніж просто добру. Багатюще». Відчуваючи, що він, можливо, натрапив на такий улов, Уоррен дуже часто балакав сам собою. Ці внутрішні монологи часто починалися зі слів подивимось, подивимось, потім прогресували до перевіримо те дурило або спитаю матусі, чи вона би повірила у таке. Патрульний Гамільтон вельми полюбляв питатися в матусі, чи вона б повірила у таке, коли відчував передсмак чогось соковитого. То що ми тут маємо? Пробурмотів він цього разу і розвернув крузер. Повз якусь камару, повсто йоту, виглядом наче повільно старіючий кінський кізяк у мідно-металевому світлі натрієвих газорозрядних ліхтарів. І тадань! Старий пікап GMC, який здавався помаранчевим у цьому світлі. Що насправді означало, він є чи то колись був білим або світло-сірим. Гамільтон ввімкнув точковий прожектор і спрямував його на номер цього трака. На його думку, автономери ставали дедалі кращими. Один по одному різні штати прикрашали їх своїми картинками. Завдяки цьому їх стало легше ідентифікувати вночі, коли перемінні світлові умови надавали справжнім кольорам всякого кшталту фіктивних тонів. А найгіршим освітленням для ідентифікації автомобільних номерів були якраз оці кляті надяскраві помаранчеві ліхтарі. Він не знав, чи запобігають вони зґвалтуванням і пограбуванням, як то передбачала їхня конструкція, але був упевнений, що через це світло навіть такі ретельні копи, як він, прогавили номерів на крадених машинах і машинах якихось втікачів без ліку. Ці маленькі зображення пройшли довгий шлях до виправлення проблеми. Статуя Свободи залишається статуєю Свободи і при яскравому сонячному світлі, і при впертому бінтопомаранчевому світінні цих сучих ліхтарів. І немає значення, який там колір. Леді Свобода означає штат Нью-Йорк. Так само, як оте сране речіще, на якого він зараз навів свій точковий прожектор, означає штат Мейн. Більше не треба напружувати собі очі, щоб прочитати. Край вакацій або намагатися здогадатись, чи не є те, що виглядає рожевим, помаранчевим або кольору електрик, насправді білим. Достатньо лише поглянути на цього сраного рака. Насправді, то лобстер, Гамільтон це знав, але сраний рак під будь-якою іншою назвою однаково залишається сраним раком, та він швидше лайнопко втав просто зі свинячого гузна, ніж поклав би собі до рота хоч одного з отих довбучих раків але все одно дуже радів, що їх там малюють. Особливо, коли мав у розшуку, як цього вечора, номер з таким раком. Спитаю матусі, чи вона би повірила у таке. Пробурмотів він, заводячи крузер на парковку. Зняв свою планшетку з магнітного тримача посеред панелі, якраз над горбком трансмісії. Відгорнув пустий штрафний бланк, який усі копи тримають як щит над гарячим списком. Не треба публіці зирити на номери машин, які наразі становлять для копів інтерес, поки той коп, якому належить цей список, пішов перехопити гамбургера або експресно висирається на принагідній автозаправці. І пробіг великим пальцем униз по списку. І ось він, 96-52-9Q, штат Мейн, рідний дім тих сраних раків. Перший проїзд патрульного Гамільтона показав йому, що в кабіні пікапа нікого нема. Видно, консоль для рушниці, але там порожня. Існувала можливість, навряд чи, але можливо, що хтось є в кузові цього трака. Можливим було навіть таке, що той хтось у кузові має при собі рушницю з цієї консолі. Більш імовірно, що водій або давно вшився, або пішов перехопити собі якогось бургера. Та все одно. «Старі копи, безстрашні копи, але немає старих безстрашних копів», – стихе промовив патрульний Гамільтон. Він вимкнув прожектор і повільно поїхав далі вздовж ряду автомобілів. Ще двічі зупинявся, обидва рази блимаючи прожектором, хоча навіть не переймався щось роздивитися у тих машинах, які висвітлював. Завжди існувала можливість, що Містер 96529Q помітив, повертаючись з ресторану чи заразом і із всиральні – як Гамільтон світить на крадений пікап. Якщо він бачив, як патрульна машина проїхала вздовж усього ряду, перевіряючи також інші машини, він може і не дати драла. «Безпека є безпекою, жаль, потім не допоможе. Оце я знаю точно, любесенький мій Боже!» – виголосив патрульний Гамільтон. Ця теж була одною з його улюблених приказок, звісно, не рівня питатися в матусі. Чи вона в таке повірила б, але близько? Він заїхав у вільний проміжок на парковці, звідки міг спостерігати за пікапом. Зв'язався зі своєю базою, яка була менш ніж за чотири милі далі по дорозі, і сказав, що знайшов той пікап GMC, що його розшукують у Мейні за справою з убивством. Запросив підтримки, і йому сказали, що група невдовзі прибуде. Гамільтон переконався, що до пікапа ніхто не наближається, і вирішив, що не буде занадто безстрашним – якщо він сам підійде до нього з обережністю. Фактично, він виглядатиме слинтяєм, якщо так і сидітиме тут, у темряві, через один ряд звідти, коли прибуде підкріплення. Він виліз із крузера, погладжуючи великим пальцем застібку револьвера, але не дістаючи його з кобури. Він тільки двічі діставав зброю під час своїх чергувань, а не стріляв зовсім. Йому не хотілося б робити цього і тепер. Він наближався до машини під таким кутом, що дозволяв йому бачити сам пікап, особливо кузов пікапа, і підхід до нього від Мікі Діс. Гамільтон затримався, коли якийсь чоловік з жінкою вирушили від ресторану до Форда, що стояв на три ряди ближче, а потім, коли вони сіли в свою машину і поїхали в бік виїзду, рушив далі. Тримаючи праву руку на руків'ї службового револьвера, ліву Гамільтон опустив собі до стегна. Службові ремені на Гамільтонову скромну думку також покращали. Він завжди і дорослим чоловіком, і ще хлопчаком, був великим шанувальником Бетмена. Він же захисник у плащі. Фактично, як підозрював Гамільтон, Бетмен і був одною з тих причин, чому він став копом. Це була та маленька фактична деталь, якою він не потребувався зазначити, коли подавав вступну заяву. Його улюбленим аксесуаром Бетмена – була не бет-жердина, не метальний бет-ранг, і навіть не бет-мобіль, а діловий ремінь захисника у плащі. Цей чудесний обладунок був як добра подарункова крамниця. Там було всього потрошку для всіх оказій, там тобі і линва, і окуляри нічного бачення, і кілька капсул з нервово-паралітичним газом. Службовий ремінь Гамільтона і зблизька не був таким гарним, проте з лівого боку на ньому було три петельки – на яких висіло три дуже корисні речі. Одна – циліндр з батарейкою всередині під фірмовою назвою «Лежати пес». Якщо натиснути на ньому червону кнопку, цей «Лежати пес» видавав ультразвуковий свист, який навіть лютих підбулів перетворював на порції безвільних спагеті. Поряд з цим висів балончик з перцевим газом, як варіант бетменівського паралітичного в поліції штату Коннектикут. А поряд з ним чотирибатарейний ліхтар. Гамільтон зняв ліхтар з його петельки, вімкнув і посунув ліву долоню, щоб частково притлумити промінь. Все це він проробив, ні разу не прибравши праву руку з руків'я револьвера. Старі копи – безстрашні копи. Немає старих безстрашних копів. Він провів променем по кузову пікапа. Побачив там шмат брезенту і більш нічого. Кузов машини був так само пустим, як і її кабіна. Гамільтон все одно тримався на розумній відстані від цього GMC з рачачими номерами. Це було таким вкоріненим, що він про це навіть не думав. Зараз він нахилився і посвітив ліхтарем під траком. В останньому місці, де хтось, хто намірявся б завдати йому шкоди, міг никатися. Негадано, але коли він зрештою гігне... Йому не хотілося би, щоб священник починав свою надмогильну промову словами. «Дорогі друзі, ми сьогодні зібралися тут у скорботі через негадану смерть патрульного Ворена Гамільтона. Це був би смак. Він швидко майнув променем зліва направо під машиною, не побачивши там нічого, крім іржавого глушника, який збирався відпасти в найближчому майбутньому. І навряд чи судячи з вигляду дірок у ньому – що водій зауважить якусь різницю, коли той таки відпаде? Гадаю, ми тут самі дорогенько, промовив патрульний Гамільтон. Він уважно озирнув довкілля і ще раз пікап, приділяючи особливу увагу напрямку від ресторану. Не спостеріг нікого, хто спостерігав би його, а отже, відступив до пасажирського вікна кабіни і посвітив ліхтарем усередину. «Свята срака гмукнув Гамільтон. Спитаю матусі, чи вона повірила у таке сране щастячко. Раптом він дуже зрадів цим помаранчевим ліхтарям, які посилали своє сяйво через всю парковку і в цю кабіну. Бо вони перетворювали те, що, як він знав, має темно-бордовий колір майже на чорне, роблячи кров більше схожою на чорнило. Це він отак і їхав, господи Ісусе! Сю дорогу змейна він отак у цьому і кермував, спитаю матусі. Він посвітив ліхтарем униз. Сидіння і підлога GMC – суща стайня. Він побачив певні бляшанки, безалкогольні бляшанки, порожні або майже порожні пакети від картопляних чипсів і свинячих шкварок, коробочки від бікмаків і воперів, балабуху чогось схожого на жуйку, розчавлену по металевій панелі над тією дірою, де колись сидів радіоприймач. У попільниці було достатньо недопалків сигарет без фільтра. І понад те там була кров. Патьокі і бризки крові на сидінні. А у кров вимазана кермове колесо. Засохла пляма крові на клаксоні майже цілком приховала витавруваний там символ Шевроле. Кров на внутрішній ручці водійських дверей і кров на люстерку. Там плямка була маленьким кружальцем, якому хотілося стати овалом. І Гамільтон подумав, що містер 96-52-9-Q – коли поправляв люстерку заднього огляду, залишив кров'ю його жертви майже ідеальний відбиток свого великого пальця. Велика пляма рудої виднілася також на одній з коробок від бігмаку. Схоже було, що там прилипло ще й трохи волосся. «Що він казав дівчині, яка підносить у машину замовлення з ресторану?» – пробурмотів Гамільтон. «Що порізався, коли голився?» «Позаду нього щось шкрябнуло». Гамільтон крутнувся вихром, відчуваючи, що не встигає, відчуваючи цілковито впевненість, що попри усі стандартні заходи безпеки, виявився занадто безстрашним, щоб коли-небудь стати старим. Бо не було тут нічого стандартного. Ні, сер. цей тип підібрався до нього ззаду, і скоро в кабіні цього старого пікапа «Шевроле» буде ще більше крові, його крові. Бо парубок, який провів такий портативний «Салган», від Мейна майже до кордону штату Нью-Йорк сущий психопат. Такого кшталту тип, що вб'є штатного патрульного, замислюючись про це не більше, ніж він зробив би, купуючи собі кварту молока. Гамільтон утретє за свою кар'єру дістав револьвер великим пальцем, відкласнув курок і майже зробив постріл або два, або три у ніщо, У саму лише темряву. Нажаханий був до максимуму. Але нікого там не було. Він повільними приступками опустив револьвер. Кров вирувала йому в скронях. Легенький подмух вітру війнув крізь ніч. Шкрябання почулося знову. На асфальті він побачив, як коробка від Філей Оу Фіш. Безсумнівно, з цього самого Макдональдса, який ви розумний, Голмсе та Годі вам, Ватсоне, це ж абсолютно елементарно, посунулися на п'ять чи шість футів за примхою цього вітерцю і знову заспокоїлись. Гамільтон видав довгий, тремтливий видих і обережно опустив курок на своєму револьвері. «Ледве сам себе не зганьбив, Голмсе», – промовив він не зовсім рівним голосом. Ледь не вляпався у СІР-Л4. СІР-Л4 була формою звіту про зроблені постріли. Він подумав, чи не заховати зброю тепер назад до кобури, коли стало зрозуміло, що тут немає у що стріляти, крім пустої коробки відривного рибного сендвіча а потім вирішив, що просто так його потримає, поки не побачить, що прибуває група підтримки. Револьвер приємно вчувався в руці. Заспокійливо. Тому що справа була не тільки в крові або тому факті, що чоловік, котрого якийсь мейнський коп розшукує за вбивство, спокійно проїхав чотири сотні чи більше миль у такій гиді. Біля пікапа був присутній запах, певною мірою схожий на той, що стоїть у тім місці сільської дороги, де машина збила і розчавила скунса. Він не знав, чи відчують цей запах ті його колеги, що сюди приїдуть, чи він тільки для нього, та й не дуже цим переймався. Це був не запах крові, не зіпсованої їжі, не сморід поту. Це, подумав Гамільтон, просто запах зла, чогось дуже поганого, дуже злого. Достатньо злого, щоб йому не схотілося ховати револьвер, попри навіть те, що він був майже цілком упевнений, що власник цього запаху вшився, либонь ще багато годин тому. Він не чув жодного цокотіння, яке зазвичай долітає з досі ще теплого двигуна. Це не мало значення. Це не змінювало того, що він зрозумів. Певний час цей трак служив сховком якомусь жахливому звіру. І Гамільтон не мав наміру піддавати себе ані найменшому ризику, якщо той звір раптом повернеться і знайде його неготовим. І матуся могла б на це побитися навзаклад. Він стояв там, зброя в руці волосинки на каркус торчма. І це здавалося тягнеться дуже довго, аж поки нарешті прибула група підтримки.